Amin, Sheikhan Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahir Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina wa Nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in wa sallam at-taslima kathira. Nekaj nezmirah walay zahal Allahu subhanahu wa ta'ala bikal salawat wassalam anashga posanika Allahumma minika Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Anebda shasna sahabe isvoni koji pravi put do sudnjega Hvala Allahu djelašanuhu koji nam je i večeras omogućio da se ovdje okupimo i da čitamo i tumačimo hadisa lahu aposlanika Muhammeda s.a.w.t. Mi smo još u poglavlju o zikru ili spominjanju Allaha s.a.w.t. ili sjećanju na Allaha. U važnosti zikra i spominjanja Allaha uvodili smo prošli put, ali tu ću napomenuti ovaj put zbog važnosti same teme čovjek, jedan, jedan, jedan vijednik ne može bez dikra, bez spominjanja Allaha, kao što znači, njegovo tijelo ne može bez vode, bez zraka, bez, bez uh, hrane tako, njegova duša, odnosno njegovo srce ne može bez, bez ibadeta, ne može bez dikra i spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Allaha subhanahu wa ta'ala kada, kada spominje vijednike i opisuje vijednike u Koranu, između ostalog spominje je Da su oni koji, jeli, Allaha mnogo spominju. I oni koji mnogo Allaha spominju i žene ili koji mnogo Allaha spominju. Mnogo, odnosno često, sjećanje na Allaha je znak uh, iskrena imana i znak uh, čvrste veze sa Allahom, našim stvortima. Čovjek mora biti, znači, mora ostvariti tu duhovnu vezu sa Allahom kako kroz ibadete one svakodnevne namaze, kroz i druge vidovi ibadete učenje Kur'ana, tako kroz vikr, jer je to najlakši način, najdostavniji način da se Laha ne osjećamo. Za Kur'an moramo uzeti abnes, jesti, način, vremena, za namaz isto tako i za druge ibadete, traženje znanja, ali za vikr na treba, u hodu, kad ležimo, kad sjedimo, kad hodamo, las, možemo Laha spominjati. Subhanallah ima bihanbi. Subhanallah ima bihanbi. La, <gles> la ilaha illallah. Staghfirullah. Sve su ovo, jel'i, oni zikrovi ili vidovi kako Allaha spominjamo i kako je se sjećao. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže fed kuruni Spomenite, to je, vi se mene sjećajte i ja se vas sjećajte. Što znači da oni koji se Allaha stalno sjećaju, odnosno stalno, nemožno, često, jel'i, koji se la često i mnogo sjećaju i Allah se njima često i mnogo sjećaj. To jeste neće ne smije zaboraviti kada im bude kada im bude potrebna Allaha pomoć i podrška. A na toga, oni koji ne spominju često Allaha ili koji ga se često ne sjećaju odnosno zaboravljaju ga često. I Allah njima je li zaboravi u tim momentima kada im njegova pomoć i kako potrebna. Svima nama je pomoć potrebna, s pomoć Allahuma nam je potrebna. Zdru, također s druge strane, sjećanjem na Laha mi obnahljamo tu našu duhovnu vezu. Punimo srce tom duhovnom hranom, jer vikrili spominjanje Laha je duhovna hrana. To nam je lijeko potrebno svakodnega. Ne može čovjek kazati, evo ja klanjam 20 ili 40 godina, ja sam se napunio jeli, duhovno i meni više ne treba. Ne. Ljudska, znači, e, ljudski iman se troši i ljudska duša izgladni, kao što izgladni tijelo. Zato je treba svakodnevno hraniti. I to su te dvije da kažemo, komponente u čovjeku. Ima, ovaj, ta materijalna strana, tijelo, jer svaki dan moramo nositi hranu vodu. Ima ta duhovna strana, Nije svaki dan moramo nositi duhovnu hramu. U spada i vikra, odnosno spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi smo došli do 1906. radisa koji nam govori o tehlilu, tahmiru i takbiru. Odnosno o riječima la ilaha illallah, alhamdulillah i allahu akum. Ovo su kratke riječi vikra, ali su izuzetno korisne i vrijedne. Na što upućuju mnogi radisa. Mi smo ispominjali prošli put islogu. A o tome govorio je hadis. Kažem Musa al-Juhani prenosi od Musaba ibn Sayyida, a on od svoga oca, radijallahu anhu, da je rekao neki beduin je došao u Alamu Pusani'ib, sallallahu alaihi wa sallam, i rekao pod učime riječima koje ću to je koje ću spominati. A Pusani'ik, alaihi sallatu wasallam, je rekao, reci, la ilaha illa Allahu vahdahu, la šarika leh, Allahu akbaru kabira, walhamdu lillahi سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله إلا عزيزي الحكيم Ovdje jedan dio ovogh vikra je poznat ili opće poznat nama posebno je reči لَا إِلَا إِلَا وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهْ To je jedna od najboljih vikraova i spominjanja Allah subhanahu wa ta'ala. U prebidu znači nema Boga osim Allah, to, to su reči لَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِ Samo nema drugog Boga osim Njega kojem se treba planeti. Allah je najveći i nekomu mu je neizmjerna hvala. Neka je slava Gospodaru. svjetova, nema moćni snage osim s Allahovom i, veličan, i veličanstvenim i mudrim. Po je jedan od dikova koji svako, svakodnevno trebamo spominjati, odnosno reči La ilahe illallah wahdahu la shareeka leh, što nema dodataka, drugi imeli ovaj adisima koji se nađu kasnije. La huvu se je da to treba do sto puta na dan kada. Kaže Al-Beduin kada je to čuo je posalika dej se laťu selam kada mu posaliko preporučio šta da uči. On mu rekao to je za moږ gospodara. To je sve riječi dikr, to je za moږ gospodara, pomaže pa ja влади i veličanu. I uzdižemo. Šta je za mene? Šta ima za mene nešto koji za mene? Pa kaže poslanik Aleyhi Salatu Veselam Reci Allahuma Allahum Prosti mi, smiluj mi se, uputime i upskrbime. To je korist koju čovjek za sebe trači. Smiluj mi se, to je isto prosti mi, smiluj mi se, uputime i upskrbime. I to je ova dola koja se uči između dvije sređde. Ova dola se može učiti preporučeno jer se uči između dvije sređde. No kad napravim malu stanku i pauzu. Znači Allahuma kfirli, wa hamni, wa abini, wa zupni. U nekim prenima se spominje, ali ođborni. Musa je rekao što se tiče riječi wa afini, daje mi zdravlje. Mislim da je to rekao, ali nisam siguran. Znači to je prenosac, ali nisam siguran da li je ovu rič kazao. Najdrži govor Allahu je subhanallahu wa bihamni. Ili najdrži riječi Allahu su subhanallahu wa bihamni. Ebu Udeb radi Allah, prenosi da je Allah u poslanih sallallahu alaihi rekao Hoćeš da te obavijestim koji je govor najdraži Allah? Koje su riječi najdraži Allah? Vidjet zašto su najdraži Allahove riječi. Rekao sam u poslanih obavijesti me o Allahu najdražim govor. On je rekao, Najdruži govor Allahu, azza wa dželje, subhanallah i vabihamdihni, neka slavljen i hvaljen Allah. Neka je slavljen i hvaljen Allah. Allah prije svega, ako naš gospodar savršeni stvoritelj zasluže, on jedini zasluže da bude slavljen i hvaljen. Subhanallah, to su riječi kada Laha slavimo. Kada Laha slavimo, zbog njegovih svojstava imena, savršeni svojstava imena, jer samo on zasluže da se slavimo. A reči o bihamdi znači hvaljenje Ka Allah. Jedini koji zaslužuje najveću svu hvalu, svu hvalu, postoje dvije dva izraza a to je to su izrazi hamd i shukr. Hamd je hvala, kad nekoga hvališ zbog svega onoga što posjeduje. A shukrizamala kad nekog zahvaljuješ pojedinačno na jelina nekom čini i tako dalje. Zato elhamd Sva hvala pripada samo Allahu. Zato nikada u Araskom nećete se zahvaliti čovjeku ili nekom pojedinicu riječima elhamdu, da mu kažeš elhamdu leka jen, nego šukne Hvala ti, šukra. Ila tala negrani, dobro, džezaka, lau hajana, tako dalje. Ali sva hvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'la. Dok hvala ne može pri... sva hvala ne može pripadati čovjeku. Pojedinačno zbog čega? Zato što čovjek nije savršen. Zato što čovjek ne posjeduje je li svojstva savršenstva koja povlače ili traže tu vrlu. to je razumijevanje ovih recitosa su Vahedić, subhanallahu ve hamd. Subhanallahu ve Danas i treba izgovoriti najmniej 100 puta. Mi smo spominali u prošlom hadisu, u hadisu je ali ko kaže kada osvane i omrkne to najjutarni večerni zikr, subhanallah wa kaže i stotinu puta niko na sudnjem danu neće doći s nečim boljim od njega osim onoga koja je to rekao kao on ili još više puta od njega. Znači da se može, nije ograničeno stotinu puta, neko misli da se ne smije više stotinu puta. Može se više stotinu puta, i pesto, hiljada Ne treba, tu, ne treba tu biti samo formalnih riječ. Subhanallah. subhanallah, subhanallah, subhanallah. Košto u nas to je li svedimo na formalnost ili kad činimo dikr poslije namaza. Subhanallah. subhanallah kad izgovaramo na svaku reč, trebamo biti svjesni. Šta, šta znači ta riječ? Subhanallah. to znači hvaljen ili znači slavnjen nekaj Allah. Subhanallah, slavnjen nekaj Allah. Kad kažeš alhamdulillah da znaš da svjesna šta govoriš i šta znače te rič. I kad kažeš Allah, da znaš šta znače rič. Ne treba tu sve samo onako, ovaj, tako je zikr ovo Mimona mazra, treba razmišljati i ziktiti, ne samo jezikom, nego srca. Znači kada kažemo Subhanallah wa bihamd, Subhanallah wa bihamd, da smo svjesni da tim riječima slavimo i hvalimo Allah, a ne da je to da su ovo riječi samo trebamo samo nabrojati. Imamo danas ovaj, ono brojno za zik Napravili su prvo ono, ono, ovaj, mehanički, kao, kao odbrajava kilometre. A imaju napravili su sad digitalni, samo ovako pritiš šeš. i šeši. se ljudi sam posvijetili u tome da vidi koliko su. Jel' hiljada, a dobro je A ne razmišljaju o tome. Bolje je nekada kazati 20 puta Subhanallah ili Astaghfirullah jezikom i srcem, nego hiljadu puta Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, a rad mišljamo za nečom drugom, sasvim nečom drugom. Znači prisutnost misli, prisutnost srca se tu traži, kao i u namazu, isto u namazu. Jer u tog zikra nam biti primljeno ništa osim ono, tjeli, ovaj, pri čemu smo bili prisutni srce, kao i namaz. Od namaza će nam biti primljeno ili Kabul, samo ono, ovaj, što, onaj dio namaza kojim smo bili prisutni srce. I bili svjesni da se obraćamo Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ali čovjek neći sulake, znači biti naša svakodnjenica, navika, Subhanahu wa rahman. svakom momentu to možemo učiniti. Ne moram. se ugrani samo na stolu. Što više je to bolje. Čovjek, kad se dosvijetio, kao što je to činio, koji se pitali i slaviti, nije brojalo. Nije sve napravio nešto i kad ide u ovaj ulicu i kada je slaba da ono izbrije. Jedan danas ću kazati puta imamo brojalo i odbrojališ. Ne. Nebo kaže pasanik alaih sr. 8, kaže krensia Aisha, ali je lana od njega, kaže Allah je znao spominjati u svakoj situaciji. I kad sjedi, i kad leži, i kad voda, tako je. Kad god mu no Allah naupadne, ali Allah nam treba često naupasiti. Kad nam naupadne, šta ćemo? Kad nam naupadne Allah, onda ćemo ga Odnosno, hvaliti, jeli, slaviti i veličati. Subhanallah, astagfirullah, tražiti oprostan. Što kaže vabidujih, to je za Laha, za gospodara, šta je za mene. Prvo Laha treba veličati, slaviti i onda za sebe tražiti. Sadao, malhamdu, varzukni, smilu misl, so prostini, vakfili i tako dalim. Onome, ko kaže jednom danu, stotinu puta, la ilaha illallahu a'damuha širikele, to je ono što malo prvi to je ta predaja od Nebu Hreire, kada je Allah Hranih prenosi da je Allah posanika alaihi sallatu osallam rekao, ko kaže la ilaha illa Allah, wahdahu la širika lah, lahul murku, valahu alhamdu, lahu ala kuli še'in qadir, u jednom danu, stotinu puta, imat će nagradu kao, kao da je oslobodio deset robova. Deset robova. Oni koji su u robstvu, ili koji su imali status roba, pa ga ono oslobodio. kupio. Oslobodio od robstva, uh, pošto je nije slada, to zatekao taj status robstva. Bili su ljudi koji su bili robovi, imali status robstva. On je to ovaj, da kažemo u početku da to je priznao u smislu da to nije baš dokinuo zbog čega zbog toga što bi bila velika šteta za ljude neko ima stotinu robova, priče robove kupova ljudi ili mu neko dao cijeli svoj metod za stotinu robova da mu radi i da je islam došao i dokino odmah ovaj propao nego je islam to ovaj u početku da kažemo prišutio, potvrdio takvo stanje kako je zatečeno, kao i mnoge druge situacije, i onda vremenom to ovaj, liječio i mijenjalo. Zato je poslanik Elisila Poslan posticao da se oslobađaju robovi, da je to jedno od najvrednijih tako itd. kao što zove ovom hadisu. Kao da je oslobodio deset robova, kaže bit ćemo upisano stotinu selafa, bit ćemo izpisano stotinu grijeha, To ćemo biti zaštitel šeitana toga a dana sve dok Na sudnjem danu niko neće doći dođen djelom toga izuze ono ko to sve čini. A pokaže kaže subhanallah i ubi neka je slavljeni hvala Allah u jednom danu stotinu puta bit ćemo izbrisani grijesi pa makar bilo koliko morske pjenike. Šta je sad gledanje ovo? Prvo i drugo. A ilahi in allahu haddhu laha širite leh ili ovo dolje subhanallah i ubi hamdini. Subhanallah wa hamdih, vidimo ovdih na osnovu yalik hadisa, yalik alay. To vredni, vredni od riječi La ilaha illallah wa ahdahu la širika lah da To vzpomni se, da to najbolji To največa istina, najbolji La ilaha illallah wa la širika lah, lah ilaha murku, la ilaha illallah wa ahdahu la širika to je piti suština tevhida. Ono čisto vjerovani v Allah Subhanallah wa Nema Boga, osim Allah jedinu, gledaš velike, negiraš bilo kakve saučesnike, Bogove, Božičevi, trožiče i kaže njemu pripada sva vlast, to je taj vih drugu bijet. Sva vlast nal pripada, on je vlasnik i gospoda svega. Bojelahu hamd, njemu sva hvala pripada. Bojelahu višin kad ide, on je svemučni. To je biji ti suština taj vih i da ovi riči. Kaže bićemo ispisani grijesi koliko pa materi bilo koliko morske pjene misli se na mali grije. Ovde kada se spominju ovi grijesi bez ikakvog ali, uh, ograničenja misli se na male grije. Jer za velike grije potrebna je teuba promišljenja većine i sam slučajna. Ljudi se više plaše više se plaše velikih nego malih, a mali u propasti. Zato što i za male mali jedan po jedan, kap kala po kalap, on se plaši bujice, čovjek se plaši bujice, da ga ne odnese i zanemari ono, ono kalap po kalap, i to se nakapa. Nakapa se more, mali grijan, a on se boje potok. To ne treba zanemarivati velike grijan svakako, ali da se da se vijednici čuju se velike grijan. nekrade, krade, ne laži, klanja, ne pije, ne kocka, Znači, začuvao se velikih grijeha, a malih, mali, mali grijeha, znači, mali grijeh je sve ono zašto ne postoji u Koranu i sunetu prijetnja ili određena kazna. Sve, sve mimo toga, znači, sve sto malih grijeh. A veliki grije ono velikih grijeh je ono zašto postoji u Koranu i sunetu određena kazna ili prokljestvo ili prijetnja. Gdje se spominje, recimo, ako to i to, Allah mogaće obolnu kaznu. To je velikih grijeh. Tako da je. Ili, recimo, zašto posliješ onaj na serijevski uh, precizna kazna za krađo odsjecanje ruke, za potvor bičevanja, za blud bičevanja ili kamenavanja i tako da je. Kaže, ljudi se više boje velikih grijeha što je normalno, a, za, a problem je što je za nebali mali. Kao što se mi nekada bojimo većih životinja, krupnih jel? Bojimo se više medvida nego zmije, a zmije opasnija, smrtonosnija od medvjeda. Ili škorpiona, mali škorpion, otrovanje, opasno po životu. Ili pauk, mali pavuk, još manji. Zato se tih malih griha treba bojiti kao mali baja. Kao mali baja koji su oprovne. Biti oprezan, čuvati se, jači su oni i veći su. Ali se treba čuvati. Ali je jedna prilika vjerniku, jednom vjerniku da da se lar počisti od griha. Da, njegova je navika bude ujutro i uveče, ovaj taj dik uobičajeni jutarni večerni dik koji bubata i ove ove dikrove. Kao što se srećni ljudi Allahu Andre ula širike, 100 puta Subhanallahu vehamdulillahi 100 puta. To nema boljeg dikra tokom dana. I uveče ta poezija. I to je zaštita. Ove reči su zaštita od svakog zla. Od svakog zla kao što smo jeli Ovaj kao što spomijem um, hadisu to će biti zaštita od šejtana toga dana sve dok ne umrkne. Ako to prouči uveče bi ćemo to zaštita do jutra sve dok ne osvani. <gles> zaštita od šejtana. Mi ovim ovim vremenima je se perešilo zlo. I zavidnici, zlobnici, treba čovjek se zaštititi zaista ovaj zikrom to je najveći štit od svakog zla posebno za šeitana. je ko proći stotinu puta, subhanallah, u ovom hadise spominju samo riječi, subhanallah. Kaže, Sad Sa ibn Abiratas, radijallahu anhu, je rekao, bili smo kod Allahog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, pa je upitao, ne može neko od vas zaradi svakog dana po hiljad sevapa. Neko od prisutnijih je upitao, kako da neko od nas zaradi hiljadu sevapa. Rekao je neka čovjek govori 100 puta subhanallahu za to djelo biće će upisano 1000 selapa i upisano 1000 rija. Tamo se spomnje je li za vjerniče subhanallahu subhanallahi hamdi da ću biti koji će rizbrisani grijesi koliko je morske pjene. Morske pjene mnoštva, E sad ovdje je pitanje, začela se pano za dobro djelo nagrađuje od od koliko Od 10 do 70 puta, s drugim, predavan se nabudi da Allah koliko hoće i više od toga na granju. Više od toga, Ali za dobro djelo to je neka granca od 10 do 700 se vapla za jedno dobro djelo. A za jedan grije, samo se pišu jedan grije. Pogledam je lavo i milost vrpi ovaj, zaradi ženom. Zaradi ženom. Ovdje sve od naših namiri od naše namjere odnosno naše nijeta iskrenosti naše nijeta predanosti Allahu i svjesnosti kada diktimo. Da Allah može nagraditi i više nego je li od 700 puta. U svakom slučajem hadisom završavam poglavlje dikruk i dikr rekao sam to je jedna tema koja treba da bude svakodnevno u našem životu, treba da dikr bude naša navika jer kaže uzvišan Allah Subhanahu wa ta'ala zaista se dikrom, odnosno spominjanjem o Allaha smiri srca. To je jedan od razloga spokojnog i mirnog života. Da čovjek mnoštvo dikra učini svoje srce mirni i da on kao kaosma bude miran. To utječe na, na ta, taj mir i spokoj i smirnost koji daje iman, odnosno dikru. Ona utječe i na naš život. Aktivno utječeno na naš život, na naše odluka u životu, na naše reakcije. Jer ko nije smiren reaguje burno, a ko reaguje burno on je kontrolisano kaj je za često. Znači dikr smiruje naše srce dalje. U momentima neizvjesnosti, strahova i drugih stvari opet dik nas smiruje. Daje nam dostajemo pribranje. Jer čovjek u momentima, većina ljudi u momentima neizvjesnosti, neke ufasnosti, strahova a, gubi se gubeje se, nisu mirani. Srca se uznemiri. Ne uznemiri se tijelo, nego se srce uznemiri, reakcije su na tijelo. Gubi kontrol, ne zna što radi, hvata ga panika i tako dalje. Vik utječe na čovjeka srca i na mentalno ozdravljaju čovjeka. Danas većina ljudi su uznemirani, nemirni, nespokojni i tako dalje, jer su prazna srca, prazna duša. Nema ibadeta, nema veze sa Allahom, nema nema duhovnost, nema dik. Sve što smo... Ovaj, što imamo više dikra i što se više vana sjećamo, što imamo više ibadeta, naša srca će sve više biti smirenija, jer su vezana za onoga ko je u lijeva taj smiraj. Ko je svjestan u tešnji momentima u životu, da Allah tu uznega. A to će biti svjestan samo ako ima nauk da ga spominje. Je Allah zaista uz njega. Takav će biti smiren i u najtižnji momentima u životu. To treba postići. Sljedeće poglavlje o traženju zaštite od, od Allaha i od Alaha i drugom je drugi je li zaštitama. Ova je nova tematika novo je li započećemo večeras, ona govori je li ili traženje zaštite. Čovjek u životu susreće mnoga zla i prijetnji opasnosti i zato je poslanik alejhiselatosela zato je je li preporučio I to je bila njegova praksa da tražimo zaštitu od, od zla, od mogućeg zla. Postoji zlo od nas sami, čabru nefse, postoji zlo šeitana, zlo ljudi, zlo životinja, sva druga zla. E, mnoge stvari u našem životu mogu nam nadihti zlo. Poslani kada je Svjera nam to je preventivnu zaštitu ili traženje zla, zaštite od zla pre nego što se desi. I to je, najbolje, to je najbolje u islamu i ne samo u islamu nego i u, danas u mnogim naukama svaka nauka preferira to u preventivu. recimo medicina i drugi druge ovaj, nauke i, i polja preferiraju preventivu. Bolje isprijeći nego liječiti tako je bolje u svem i u odgoju djece i u našoj znači, medicini, u zdravu i tako dalje. Zato postoje mnoge dole, mnogi bikrovi koji su vezani s ovu tematiku za traženje zaštite od, od zla pa ćemo početi sa kako je nastavljeno ovdje, traženje zaštite od zla smutnje, fitne fitna, mi smo govorili da je fitna smutne stanje u kojem vlada ne rije haos ili kada čovjek ne zna kako da postupi kada nije siguran šta je dobro, šta je zlo kada mu se desi nešto u životu njemu ili određenoj zajednici ljudskoj nešto što gdje se i najučeniji i najučeniji izbune. To je ovo nastupilo. To je na neki način uh, definicija fitne ili smutnije. Pa kaže Iša radi Allah vanha, prenosi da poslanih, je Allah poslani učio ove dove. Allahume i ni jaudu min fitne Allah moj utječen ti se od iskušenja ili smutnije uvati. To je iskušenje. Smutnja wa azabin nar ikazni wa fi tnatil qabr smudni wa fitna se nekad prevodi kao iskušenje isto, al to je isto smutnilo iskušenje. paaj ovaj, približno značenje smutnja isto znači jedna vrsta iskušenja. smutnja u kabru je kažu dolazak meleka koji ispituju čovjeka, to je smutnja za čovjeka kada će biti zbunjen preplošen ovaj, kada bude svjestan da je sused salah mislene tako da ni va'adabil qabr i azab oni su kazne u kabru jer kabur ima istu smutnju iskušenja ima i ima i kaznu wa min sharri fitnetil bina wa min sharri fitnetil faqr wa a'udhu bika min sharri fitnetil masiihid dajjal hođamo dalje utečim se od bogatstva Smutnije bogatstva, mi smo gledali o tome često puta smutne bogatstva, kad čovjek dobije više para tako da ga možemo nazvati bogati ili kad postane bogat, to je smutna za čovjek, iskušenje, ispite. To je kad ne zna kako postupati, gubi kontrol i tako dalje. I od smutnje siromaštva, i drugo je smutnje, kad čovjek ne ima dovoljno za život, i to je smutna iskušenje, utječem se od dva smutnije deđala, to je najveća smutna. Najveća smutna, fitna, bit fitna mesih deđala. Deđala je stvorenje koje će se pojaviti pre sudnjih dana kao veliki i sudnjeg dana i on će biti veliko iskušenje, fitna za, za ljude tog vremena koji budu živi, jer će imati neke, neke moći koje će mala dati koje iskušenje, kao božanske moći, da može živjeti mrtvog, da može se brzo kreta ti da može davati kišu i i sunce kako jel kako on bude želio i to će biti smutne za ljude osim za vjernike koji, koji ga budu prepoznali Allahu Mustafa peri sva dani ide do Allah baci hataya bil ma'i wal thalji wal bardi wanqil qalbi min al khataya kama naqaita thoba al bayda min al danas وَبَعِدْ بَيْنِي وَبَيْنِي حَطَلَّيَكَ مَا بَعْتَ بِينَ الْمَشْرِكَ وَالْمَغْرِبِ اللهم اینجا اعوذ بيك من الْكَسَرِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ Kaže Allahu, operi moje grijehe snijegom i gradom i očisti moje srce od grijeha kao što se očisti bijela odjeća od priljavštine. Allahu udari me od mojih grijeha kao što se udari u isto kod zapada. Allahu, ja ti se utičem Sve su ove stvar, stvari mogu biti iskušenje za čovjek. Prvo čovjek traži da lade goćište od prija. Jer u grijesima je svako zlo, svaka smutnja. E onda se utječe od lijenosti. Lijenost, lijenost je, je bolest. Lijenost je ovaj, opaka bolest koja uništava čovjeka, njegovo vrijeme uništava njegov život. To je kad čovjek nema volju ni za čim, ovaj, ništa mu se ne radi, niti mu se kopa, niti mu se uči, niti mu se čini kakav hajp, daj samo da sjedim i da trošim vrijeme. Ili pred televizorom, ili onako u besplosnicama s družstvom uz pijenje kahve i čajeva satima. Treba ovaj, družiti družice, treba se družiti s ljudima i popiti kahvu sok i sok čaj, a ne smije to biti satima. Kao što nekim imaju običaje. Siedi satima u nekoj kafaniji mehanik i kaže druži se, u ime Allah, od podnijedik to ne imalo previše, 4 pet sati i pit kamp. Treba vrijeme, vrijeme je zlato. Vrijeme je najvišji kapital koji nam je Allah dao. Vrijednije od novca. Vrijeme je vrijednije od novca. Jer ti nemaš možeš kupiti vrijeme, da imaš milijardu eura ili baraka i očiš kupiti sebi godinu života ili deset godina, ne, ne može se Sve ostalo se može kupiti, ali to ne može. Zato je ovaj vrijeme blago. Staro, duboke starosti, to je kada čovjek iz nemognje, kada će ni sam sebi ne može pomoći, to je isto iskušenje. Grijeha, znači utječenica od grijeha i duga. Kad čovjek padne u grijeh, kao kad padne u živo blatu, to je, ne može se izlući iz njega. Jer je žrtva to grijeha i duga i dug, ako se čovjek zaduži prezaduži, ne može se oslobodi toga. A malo je onih žele pomoći. I e, uvijek se treba utjecati od dovi stanja, jeli, stanja i i, ljenosti, i starosti, i grijeha i duga. Kad čovjek padne u to stanje, onda je teško neko, jeli, odnosno mnogi ne mogu da se nose s tim iskušenjima i onda je i slomi to u životu. Neridko čujemo da, da recimo starije osobe da izvrše samo bislo zbog toga što je doživio, došao u duboku stavost, tako dalje, ne više smisla u životu, ne više samo ubistva. Ili čovjek koji je duboko u grijevu, svjestan toga da propada vidi i samo izlazu da se ovaj, do krajeći. Ili čovjek koji je prezadunio. Ali zapamtite da vijednik nikada ne smije pomisliti da sebi odzme životom. Bez odlođa kako situacije se nalazio. Teška bolest, teška patna, teško iskušenje, zatvor, dug, pa čovjek i grijev. Ljudska slabost, je ovaj čovjek ima slabost je i neki veliki grijih, jer više velikih grijih, ne smije pasti u očaj, nego šta je, je najbolji u tim momentima? Da čovjek prizna grijh Allahu ili gdje da, im, da mu se pokraje, to je snaga i moć. I, I da puti uvijene da ćemo ono Allah prostiti. To je ispravno razumivanje vjeri. Ne kaže čovjek, kada ljudi neke pozivate vjeri i da treba, recimo da, da treba panjati i ide u džambi, kaže, ja kažem, Ja sam toliko griješio, ne odmeni ništa. Ja jel, Allah neće čini oprosti. Nema ni grijeha i nema čovjeka i no što grije, Allah ne čini oprosti. Samo pita ljudi znaju, to je šejtanski je Šetansko šejtanski kad čovjek hoće da da ga baci u očaj, beznačaj. Kaže zamenem njemu oprosti. Kaže njemu ni Allah njemu neće oprostiti. To je greška, to je to su je li djeći i ne ne, ne, ne i Muhaddisi, odnosno islamski učenjaci u svojim dijelima postavili su i poglavlja o jeli, ovoj tematici o traženju zaštite, ta'aud, što se zove ta'aud ili u nas poznato je, a'audu billah, kad se uči a'audu billah, je u stvari traženje zaštite od Allaha subhanahu wa ta'ala ili kod Allaha od određeni jeli zala i smutnji koji čovjeka mogu pogoditi u životu. S obzirom da je ljudski život, rekli smo, ispunjen različitim iskušenjima, smutnjama i s obzirom da čovjeka na putu čekaju mnoga zla ili može biti jel, izložen tim nedačama, propisano je, odnosno poslanika Ali Hissalat Vosilam imao praksu, on, on lično, a i preporučuje ashabima i svojim sedminicima znači svoga umeta da Da traži zaštitu od određenih stvari, od određenih, jelite, ne da će fitniju u životu. Postoji dosta hadisa koji govori jelite, o traženju zaštite kod Allaha, prije svega od fitnij, smutnij, kao što je smutnja života i smrti. Jer ima ovog hadisu koji ćemo sada navesti ponoviti, odnosno navodi se da je poslanik, ali je srl. tražio zaštitu od od smutnije života ili od smutnije e, smrt. Kad je u pitanju životu se misli na sve nedače koje čovjeku mogu ugroziti njegov, ahirati njegov dunjava. A što se tiče smrti, misli se prije svega na onaj period pred samom smrti, kada melek smrti dolazi i uzima dušu i kada čovjek bude u kaburu, kad bude imao kaburska ispit, ispitivanja, kaburska iskušenja, U nekim predavama se navodi da će doći šejtan kada meleku upita, kada meleku upita čovjeka, "Kot je gospoda?" U jednim nekim predavama se kaže bilje, da će doći šejtani i ukazati mu se i pokazivati na sebe. Javse. Da to je ta fitna, kažu, mislim, suključeno, to je ta fitna u kablu, kabuskih ispitivanja, kada čovjek će biti je li kaženo, bezumljeni. I zato je E, propisano da se traži zaštita od te fitne i da se traži da Allah učvrsti čovjeka, da ga učvrsti, znači učvrsti njegovo srce kako, kako bi mogao govoriti na ta kabulska pitanja, kako bi podnioio taj iskušenja. Također poslanik Adesala Tresala je oporučio da se traži zaštita od, od najveći i smutnji u životu, a to su e, Mesih Deja, odnosno smutnja Deja, koji će pojaviti pred sudnji dan, i smutnja e, smutnja e, odnosno fitnetu kabla fitna u kaboru. kažu kaže poslanik ali slat se ja na jedan da je smutnja u kablu ili iskušenje u kaboru približno je teško kao iskušenje svih đavola stoga se često treba utjecati lavo tih iskušenja kao iskušenja u vjeri iskušenja je li iskušenja siromaštva i Ali ovo su ona najveća iskušenja u životu koja nikako ne smijemo zaboraviti. Odnosno, ne smijemo zaboraviti da tražimo zaštitu od Allah, od, Allah, od ovih iskušenja. Naravno, Islam preporučuje čovjeku da djeluje preventivno. Niko nije sad čuva. Mi često govorimo o, o ovim fitnama, o fitnama, jeli, Mesijeh Dejala, fitnama u Kaburu, fitni i Mijetka, fitni u vjeri, ali ne, ne tražimo zaštitu od Allah često treba mu svakodnevno tražiti. Zato imamo i na zadnjem sjedalu imamo dove na kraju gdje se između ostalog je li navodi tamo i ovaj navodi se dobe u kojima se traži zaštita min fitnet il me matwa min fitnet al qabr min fitnet al mesih dajjal. stvari koji najveći fitni koje smo malo prije nabrali. Što znači da je tako važno da tražimo zaštitu iskušenja da je onaj koga Allah ne zaštiti od tih iskušenja on će pasti. Iskušenja rekli, rekli smo va života i smrti, općenito iskušenja, e, i ımeta iskušenja, pa i djeca mogu biti iskušenja i sva i sva druga iskušenja. Zato imaju e, svobuuvatne dove, odnosno svobuuvatno traženje zaštite e, koja glasi Allahu moj zaštiti me od svake smutnje i vidljive i nevidljive. I on da ovim dovom O ili tamo tražimo zaštitu od svake smutnje koja nas može jeli zadesiti odnosno može koja nas čeka u životu i koji možemo susresti u životu. Ovim traženjem zaštite i obraćanjem Allahu Subhanu te Ala mi pokazujemo svoju nemoć. Pokazujemo svoju nemoć i svoju potrebu za Allahom i to je biti suština tauhida, odnosno čist od monoteizma, čiste vjere u Allahu Subhanu te Ala to je biti suština ibadeta kad mi kao lahva stvorena slabača stvorenja zatražimo pomoć i zaštitu od onog svemoćnuk svemoćnog koji je li kod kojeg jedino možemo naći pravu zaštitu nažalost ljudi kroz svoj život nailaze na različita iskušenja imaju određeni strahove od budućnosti od ono, od onih neizvjesnosti u životu u budućnosti od neizvjesnosti jeli, od nekih e, zala koji možda čekaju u životu i onda znači ima je potreba da se zaštite od toga i traže zaštitu kod nečega ili nekoga drugog mimo stvoritelja. I danas kod znači, ljudi koji su slabo upućeni u vjeru, koji ne poznaju akidu, islamsko vjerovanje, koji ne poznaju temelje te akide, koje između ostalog spada i ovo u čemu govorimo trada Allah subhanahu wa ta'ala samo može zaštiti čovjeka od zla i da samo on može otkloniti nebolju i da samo on može donijeti odnosno dati čovjeku neku korist i to je srži bitak i ide islamstvo i vidimo ljude odlaze vraćanima gatavima svijecima nekim koji vjeruju da, su onda, da imaju neku moć Iako takvi govore da se obraćuje o lavu, da tražuje o lavu i tako dalje, onda danas vidjet da se raširilo jeli, to e, obraćanje, odnosno pouzdavanje, ustvorenja. A onaj ko se pouzda u stvorenja, bit će prepušten samo u sebi. I Allah će ga, jeli, ostaće bez lavu i podriške. I ko ostane bez lavu i podriške, propavaju. I ljudi vježu, končit će. Često ćete vidjeti, posebno kod djeci, ovaj, Osnovnaća, poslovna škola, za i studenta. To je končiće na rukama. Jo da kada je upita šta je to, kaže on, dala nene, da me sačuo ovaj, zla, zlih hoćuju, uroka i svaku drugu zla. I nosi hamajlije, nosi određene zapisine, za koje sami ne znaju da su ovaj, šta piše u njima i tako mogu počiniti širk. Mogu počiniti širk koji je najveći grijeh. I teško je, ova ljude teško vratiti u takvi navike i vjerovanja. A, teže im je, teže ih uvjeriti da se pouzdaju koji i Svemoćnom, nego da ova da ih uvjediš u to da da je, da je to beskorisno da da znači čovjek više vjeruje tome, više vjeruju tim sujer vjerima i krivovjerima nego nego ova ispravnom islamskom vjerovanju koji nalaže nalaže čovjeku da se, da se obraća Allahu i da traži od njega, izlazi svake situacije, da traži od njega zaštitu itd. i tako dalje. I to je biti suština srž naše, su naše islamske vjerovanje. U prvom hadisku koju smo pročitali prošli put, prenosi ga iša radil Allah ta'ala anha i kaži da Allahu poslanik alaihi salatu wasalam učio ove dove. Allahuma in i uudu bitno u fitnetin nari, u adabin nari, u fitnetin kabri, وعذاب القمر ومن شر فتنة القناة ومن شر فتنة الفقر وأعوذ بك من شر فتنة المسيح دجال اللهم اقصي الخطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت ثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما بعد بين المشرك والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغربي بريم دعوة دعوة كيبصانيك عليه الصلاة والسلام وچو Allahu, o tebe traži im zaštitu od iskušenja vatre, džehennemske vatre. To je iskušenje. To je fitna iskušenje kad čovjek dopadne u džehennemsku vatru. Vrhunac iskušenja. I kazne u džehennemu, i kaburske smutnje, i kazni. od zla su smutnje bogatstva i zla smutnje siromaštva. Jedno i drugo mogu biti za čovjeka fitna. Fitna ili smutna. Fitna je e, iskušenje. Fitna je iskušenje ili ispit za čovjeka. I u ovom slučaju fitna se prevodi kao iskušenje u stanu kada čovjek nema strpljivosti. Kada mu ponestane strpljivosti. Jer kada čovjek, kada ga zanesi iskušenja, on ima strpljivost. Strpljivost i zna se nositi s tim. To nije fitna. Fitna je kad dođe u stanje da više ne može podnijeti ta iskušenja. Da ne podnosi to iskušenje više njih. Počne da, da, da, ovaj, da posustaje, da posrče i tako dalje, da dolazi u sumnje, u, ne daj Bože u imanu, u sumnju, pravi put tako dalje. To su fitne. Nije fitna kad čovjeka napada iskušenja on čvrstko bedeno. To nije fitna za njeg. I to on odbija i podnosi. Fitna je kad se nađe u stanju ovog, jeli, kada dvoumljenja, slabosti, kada pomišlja da odustane, kada posrče i tako dalje kaže utječenice od zla smutnje deđala. Rekli smo da je smutnja deđala jedna od najvećih i ona će se, to se pojaviti pre sami, sami sudnjih dan, onaj ko doživi deđala od umeta Mohameda a.s. To, to će biti najveća smutnja ikada, svih vremena, a doživjet će oni koju bude živtana. Naravno, opet će tu smutnju moći podnijeti oni sa jakim imanom koji će prepoznati u njemu i deđala, i tu smutnju, i nevijestu, iako će imati od uh, mnoge sposobnosti i moći koje će mala kao iskušenje ljudima. Pa će tvrditi da je Bog i tako dalje moće oživjeti, tvoj, usmrtiti ga pa ga oživjeti, ima će nadprirodne moći i pojave. To će zaista biti smutno. Danas, evo malo da predočimo se. Pojavi se neki mađoničar ili sa nekim magijem ili trikovima i ljudi mu se divi Copperfield on slovi za nekog jednog najvećeg mađančaranu svijetu ima i drugi pojavi se drži prestave ljudima i ljudi se zapani za, zadivi se moć ima pokrije čovjeka platno otkrije platno, nemoj javlja se s Filipina i to ljudi kaže oh, ostanu bez riječi nemaju obješnjenja za to I u tome vide neku moć i dive se tome. I to je za njih smutnja. To je za te ljude, neoke ljude, koji ne znaju o čemu se radi u suštini, šta je to. To je za njih smutnja. Ili ko što je bio to radnik od nas. Hači to radnik. Što je bio i stotine hiljada ljudi obmanuo. Za stotine hiljada ljudi on je bio smutnjan. Fitna. Jer spoviralo da on moćan, liječi, samo ovako malo i izliči i ovaj vidjeli ste oni koji su koji su pratelj naše znači, stotine hiljada ljudi je prošlo kroz Zetru i kroz tih nek 15. dana ne znam poko je bio i svi su vjerovali znači svi oni koji doštu, su došli tu vjerovali znači sad zamislite znači kad se pojavi dečko sa svim tim moćima i ovaj sposobnostima koliko će svi da njemu vjerovati da on da u bila božanstvo da ga je bog poslao i tako dalje Jer na ovaj način možemo malo sebi donekle dočarati kako će to biti smutno. Kad ti obični ovaj i mađoličari i prevaranti mogu takvu svijet obmanuti, neuki svijet, a većina svijeta je neuk. Jer većina svijeta je u to vjerovala i povjerovala i odlazila, oni koji su mogli naravno dođu, jer vjerovali su to, oni koji su imali potrebu da se izliječe, da se zaštite tako Zato je neznanje najveći neprijatelj čovjeku. Neznanje ne, ovaj, ili džehla su najveći neprijatelj čovjeku. I ovo što se dešava danas i smutnje među muslimanima, ovo, podjela recimo među muslimanima pa pojava tekvirenja, pojava razdora među muslimanima, sve je to zbog džehla došlo ili zbog stiđanja strasti. Neko hoće da je autoritet, da je lider i toga ponese i to bude razlog li, da uzme određeni put tekfira je nešto drugog a obični ljudi koji slede takve oni su neznatse neznatse ono ne mogu vagati jednostavno ljudi su tak zadivi ih vanština prizori to rabi, znači ljude zadivi to kao i kod ovih vješti stvari ljude zadivi ljudi ne gledaju suštinu većina ljudi ne gleda ono Ne gleda ono o čemu se priča i nema ne, može, ne mjeri to vagom Kur'ana i Sunneta, nego mjeri to svojim emocijama. Je čovjeka vode ovaj, emocije i razum. Ako nije razum kako treba i ako nema znanja, onda ga u vjeri vode emocije. Je onda slijedi onoga komu se sviđa pojavom, stasom, glasom, vikom, drekom. I tako dalje. To se dešava znate. A zato treba znati, vagati dokaze, treba znati, vagati pravo znanje koje je temeljeno na Kuranu sunetu, to je ono koje je samo oruh, povuc, potegnjeno. Zato je znanje, znači dužnost traženja znanja je dužnost svakog muslimana, nije samo je li onih, da kažemo, vjerskih autoriteta. Svakim musliman mora znati osnovu vjeri. A mi još sve spada i to da zna ovaj vagati vagom Kur'ana Suneta. Da zna makar ona osnovna pitanja temeljna i na pitanja akide, znači islamskog vjerovanja i i ahlaqa i fiqha, odnosno islamski propisa kako ne bi kako ne bi ovaj bio zbunjen određenim vremenima ili određenim pitanjima. To se mora naučiti. A to imamo dostupno i kod nas i na našem mesecu Čovjek znači, se čak obično slima, čak treba da zna određena pravila, fikska. Određena fikska pravila, neki zna 10, oni osnovni tome dovoljno, da znao svo sve život vagati. Paj, šta je dobro, šta je ispravno, šta je neispravno, šta je halal, šta je haram. He mora za sve najsitnije stvari pitati one koji su učeni od njega. Mora čovjek da zna, da nauči to osnovno neko znanje, a nije to samo neko osnovno znanje naučiti klanjati dvije sure, ne, nije to osnovno. Znanje. Moramo naučiti temelj akide, znači osnove akide, osnove ahlaka islamskog iledeba, osnove fikha, pa i osnove hadisa, da makar znamo koje, koje, isto, koje isto zbirke, najvilice, koje isto hadiske zbirke, ovi devet recimo zbirke, da znamo šta, šta je to Sahi hadis, šta je to hasen hadis, šta je to dajih, slab, šta je to meugulj, apokrifan. To su osnove koje treba zasokim svakim Je Gdje sutra kad čita neku knjigu čita knjigu iz hadisa, recimo, i piše dolje, ocjena hadisa. Bajif, on čita, on ne zna što znači. Ne zna da je tu sada nizijeli, kao što se desilo jednom, čak, čak se desilo jednom, da kažemo čovjeku, da li ima bio, koji držao hudbu, da je čitao hadise i navodio na hudbi iz zbirke Apotrihni hadisa, koju je pregojo, odnosno sakupio ovaj, doktor Šefi Kurdić. Ne znači da je sakupio da, da, da ukaže na, da se to iz, izmišljen hadis, da ih ne treba ni citirati, a on je jadnik shvatio da je to zbirka hadisa, a može se uzeti iz te zbirke hadisa da se citira na, na hudbi. Traženje zaštite od nemoći i lijenosti. Čovjek se vrlo često nalazi u stanju nemoći i lijenosti, ali lijenost je stanje kada ne nema volje za hajvom, da čini neki hajvom. Pa ga uhvati lijenost, nema volje da namazom, prije svega mislim na, na file, za učenjem korana, za čitanjem knjiga, nema volje da dode na prodavanje, nego uhvati lijenu, samo lezi, lezi na seči, što god gricka i pijucka, i to je duši najveći rat, u tom je duša teži, sjedi lijepo, vruće, vruće, pomalo, još samo ša, onaj i kanale, i ljepota. E to je taj, kad nev steži, i tim, jeli, to, ili ljenosti, je isto iskušenje. Čovjek vrlo često padne u stanje ljenosti. Nije ni za ni za Nema volje. I kaže Enes ibn Malik radijallahu angu prenosi da bi Allaho posanje kadajih sr.a. učio ovu dovu. Allaho mi inni a'udu bike min al-ajzi wal-keseli, wal-đubni, wal-herami, wal-buhli, wa'udu bike min adabil-qabri, min fitnatil-mahja, al wal-memani. Allaho utječe se od nemoći i ljenosti. To može biti fizička i ona i e, da kažemo intelektualna duhovna nemoć i ljenost. Kuka vičloka starosti i škrtnosti, utječenice od kaburskog zaba i životnih i smrtnih iskušenja. I se navode, jel, životna i smrtna iskušenja. Zbog lijenosti čovjeka provođu mnoge prilike u životu, mnogi hajri. E, I zbog ljenosti, vrlo često šejtan čovjeka obmani, prevari i zato mu slima jedan pravi musliman može ga ponekad napostalinu na, na momente da bude ali ne smije da to traje jedan duži period mora se otrgnuti mora biti jel, odlučen da da ne da da ne da ga obori i da ga da gleda, odmoriti, ne da da ga da ne da da ga odmoriti ne da da ga da ne da da ga da ne da da ga da ne da da ga da ne Ali dok se odmori, onda traži priliku da uradi hajet. Priliku da uradi hajet na, na, ovaj, na Dunjalogu kako bi obezbedio sebe u na Hiretu. O traženju zaštite od lošeg određenja i uzroka propasti, Ebu Brera, Radele prenosi da bi uravijesnisao Lava R.S. tražio zaštitu od lošeg određenja i uzroka propasti, zlobe neprijatelja i teških iskušenja. Amr prenosi da je Sufjan u svoju predaj rekao, sumnjam da sam dodao jedno od ovog. Znači u ovim hadisima navodi zašto od loših određene su il kada to je kader To je kader ili sudbina u kojoj čovjek nema ovaj ne utjecaj na tu sudbu. To je ono neki ne manje u životu. A dova milja sudbine bi mi smo govorili da dova može promijeniti sudbinu. U smislu da nas čeka neko iskušenje ili zla sudbina u životu da mi učestućimo dovu i molimo Allaha subhanahu wa taala i ta se sudbina promijeni. A i to je sudbina da to diošim. Zato ne smijemo ovaj zaboraviti ni ni ovu dovod da se tražimo zaštitu od od zlej sudbine. Od uzroka propasti, terkiš šakaza, znači uzroka propasti na dunjalku i na hiretu, od zla neprijatelja i teški iskušenja, teških iskušenja. Postoje neka iskušenja koja su ovaj, lakša, neka koja su teža i ljude vrlo često taška iskušenja slome u životu. Slome u životu neka nami pomislimo da sve možemo podnijeti, međutim mogu nas nekada ta iskušenja zadati baš stanje naše slabosti i te ovaj duhovne, imanske i, i mentalne i da nas to slomi, ili da nas toliko obori. I kad se podignemo i kad ustanemo nakon tog iskušenja, to ostavi na nam traga do preživa. Takve iskušenja treba tražiti zaštite. Traženje zaštite od nestanka blagodatih. Allah s.v.t. čovjek obaspa raznim blagodatima i rahatlukom, pa nekom je dan i vetak, nekom je lijep porod, nekom ugled, nekom poziciju i tako dalje. I čovjek navikne takvo stanje, navikne. Takva je duša, navikne recimo da ima, čovjek je da ima navikne da ima sve što poželi u životu, ili većinu toga što poželi. I onda se desi da, da mu Allah suhanna v.t. tu blagodat uskrati, da mu je uzme, i to je iskušenje za čovjeka. Nakon bogatstva ili nakon ova, imanja da, da ga zadesi siromaštvo ili neimavština. Kaže Abdullah ibn Amr radijallahu anhu prenosi da lahu bosanika alaihi salatu wasalam učio i ovu dobu, Allaho me i ni jaudu bikar wa ta hawli afiyatika wa fujaat ni'matika kaže je li poslanik u ovom privodu je ove dove utečem ti se Allah od nestanka tvojih blagodati Preobražaj tvoje zaštite iznenadne tvoje kazne i svake vrste tvoje srpske sobvatna dova Soba hvatodova a sve ono što se što zadesi čovjeka što je spomeno u Adisu zadesi ga zbog njegovih grijeha zbog njegovih grijeha pristupa jer nimeti neće nestati sve dok mi budemo na njima zahvali dok budemo ih koristili kako treba dok budemo zahvali i jezikom i srcem i dijelima praktično Allah će nam samo poučavati braćo brati kao što kaže Allah subhanahu te Koranu, Voilà, i šekertum lazi denkum, la i šekertum ako budete zahvalni, ja ću vam još više dati. Možda to ne bude isti obrij blagodat, al da da će Allah na drugu strani blagodat. Ona ona koja ti potraga. i kefertum inna adabi la ako budete nezahvalni, u smislu da zaboravite ko vam je to dao, da ne budete zahvalni srcem na tome što imate. I jezikom i djelima, onda će vas sva ja kazniti, a jedna od kazni je svaka ko ovo ktela uzme blagodat i kažu u nas ima narodu kaže da, da ima pa nema, tako. To je kad čovjek navikne i to je rahatluk i onda nema zbog To je veče iskušenje je lek kad čovjek nema pa ima, A iskušenje isto isto i nemat pa imate. I izneradi tvoje kazne i svake vrste tvoje srbije. I ovdje se spomnje preobrazaja tvoje zaštite. Međutim ovdje se Prije svega misli na afijetje, zdravlje, sreća. Čovjek živi u zdravlju i onda je Allah u to preobrati u bolest. Znači dok smo u zdravlju, trebamo zahvaljivati Allah na zdravlju, čuvati ga i tražiti da nam tu blagodaca čuva. O nazdravljanju onome kukihne i kaže, alhamdulillah, autor je ovdje navojeva glaha di israo, jer ovo je praksi sunnetu. Žena si bin Malik radijalallahu je rekao kod Allaho posanika alaihi sela tversa nam su kihnula dva čovjeka jednog od njih je blagosiljao a drugog nije. ona koga nije blagosiljao je rekao ova je kihnuo pa si mu rekao jer hamu A kada sam ja kihnuo nisto meni rekao posanik sallallahu alaihi sallam je rekao on je rekao alhamdulillah ti nisi. Znači na hadis koji nas kako uh, u stanju Šta trebamo učiniti kada kihne? To je propisano, znači da onaj ko kihne da kaže alhamdulillah. A onaj ko koga čuje da mu kaže irhamukallah, Allah će se smilovao. A da opet onaj govori yerkikumullah ve yuslihu Allah neka vas uputi neka popravi vaše stanje. Govđam kako je to u islamu, ti međuci odas kako su lijepo rišen da čekaju tim ovaj nekim da kažemo banalnim situacijama da da je propisano kako da čovjek kako da čovjek se ponaže kako da, šta da kaže svomu bratu muslimanu e sad zašto je propisano da alhamdulillah kaže da to u tom i to je medicinski dokazano da čovjek na momentu srce stane i, i da može u, tim, u tom stanju kihanja ili da može ovaj, da može u može, sklo srce stati može, možemo Allahu zeti dušu i zato se zahvaljuje Allahu subhanahu wa zato što ovaj neki način što mu je sačuvao život. I u drugom hadisu kaže Ilijas ibn Selame, prenosi da mu otac pričao da je, da je čuo kada je kod vjerovijesnika alijih salatu vselam kihnuo neki čovjek a on mu rekao, na je rekao jerha mu kella, se smilovao potom je ponovo kihnuo pa je Allahu u poslaniku alijih salatu vselam rekao ovaj čovjek je nahlađen to jest nije mu rekao ponovo jerha mu kella iz ovog hadisa Znači, jedan dio istana skučenjaka izlači propis da kad se prvi put kihne, da se kaže i onaj kaže, Alhamdulillah, da treba kazati jer je lahko mu kihne, ili treći, da, da mu se ne treba kazati jer je lahko mu zato što e, da mu treba kazati da je prehlađen tako, ili šefak kihne, da Allah izliječi i također. To je znak, znak bolesti, znači prehlađen. S ovim smo završili poglavlje o traženju zaštite. Iako u drugim zbirkama ima dosta hadisa na ovu tematiku, autor je samo naveo ovih nekoliko hadisa, a opširnije možete pogledati u onoj, rekao sam, zbirci zaštita svakog muslimana. Vi imate tamo više dova i više hadisa u kojima se traži zaštita, to tj. od čega treba tražiti zaštitu i na koji način. U jednom navodi da Jeboslanik Ali'ih srlati usl. nam rekao da je najbolja zaštita sura Felak. Sura Felak, učenje te sure, je najbolji oblik traženja zaštite od Allah, od, od svakog zlaka. Kula agurubu rabel felek, min šerde mahala, a min šerde dlaska nida rakab, min šerde nefatrati fila ukad, min šerde hased nida hased. U ovoj, jeli, ovoj suri čovjek traži zaštitu od onih najvećih zala i onih smutnjih koji ga mogu zadestiti u jednom danu. Zato je propisano da posle svakog namaza da se uči sura kulvala felek i nas. Osim jeli, po jedan put. A posle sabaha i posle akšama po 3 puta. Posle sabaha i posle po tri puta. Po tri put. Zato što je sabaha početak dana i tek na početku dana je tri puta traži zaštitu. I onda akšam je početak noći i traži zaštitu. Zato što je pred togom noć duga i tako. Sledeće poglavlje, poglavlje o teubi, pokajanju, njenom primanju, se o zahvalnosti Allahovi Azu Milosti i slični pitanji. Teuba je pokajanje je jedno od najvažnijih pitanja u životu jednog muslimana. Jer Allah subhanahu wa taala stvorio čovjeka da griješi, sklon je i mi stalno griješimo svakodnevno nekada, više nekada manje, i te, toga moram biti svjesni. Čovjek vrlo često zaboravi da mu griješi, pa i svoju gre, grešku ne vidi, i svoj grijed ne vidi. I mi mislimo mašala, mi smo sad na stupnju evlija, usvjedočenih evlija, gdje nam više ne može ni grijeti ništa. Čak i kad griješimo, grijeh nam navoditi ne može, što je pogrešno svatanje. Ja znam da vi tako nevjerujemo i nesvratamo, međutim tako se ponašam. I mi vrlo često griješimo. Činimo dosta malih grijeha svakodnevno, aj i, i velike grijehe činimo. I velike grijehe činimo. Samo ako, samo ako razmislimo o svome jeziku i o svojim očima jeli, o šta, koje grijehe čine, tolku dana onda ćemo nabrojati dosta grijeha, dosta svojih grijeha koji smo tom danu činili. Znači, izbog te činjenice Allah subhanahu wa ta'la ostavio čovjeku priliku da se pokaje. Da se pokaje posebno za velike grijehe. Za velike grijehe i za njih je potrebna te obaj od pokajanja. Te obaj od pokajanja je e, obaveza, znači vađu svakog muslimana za, za grijeve i pojedinačno i onako zajednički su skupno i teubu je zabranjeno odgađati da čovjek kaže da ima, zna za svoj grijeh neki, koji idelje čini povremeno, svemeno na vrijeme, ali odgađa teubu zna grijeh i samo odgađanje teubu je grijeh kažem sam izlamsku učenja, samo odgađanje teubu je za određeni, jel grijeh je grijeh teuba je priznavanje Allahu grijeha osjećaj kajanja zbog tog grijeha Znači šrsta odluka kada mu se više neće moratiti i traženje oprosta od Allaha Subhanahu wa ta'la ta to je biti suština Tehbe i Pokajana. Odnosno to je priznavanje grijeha. Priznavanje grijeha to je biti suština Tehbe. I Aljam a.s. kada je počinio zabranjeni čin, odnosno počinio grijeh u džennetu, kada je uzeo na plod zabranjenog, zabranjenog voća, odnosno drveta, Allah mu je dao Allah mu je da se pokaju, se pokaju. I Allah mu je primio pokajanje. I to je primjer da svi sinovi Adamovi za svoje grijehe, bilo da su veliki i mali, mogu tražiti oprostan. I to je najveći vid Allahove milosti. Čovjek se može kajati dok je živ. Može se pokajati sve grije. I nikada ne smije gubiti nadu Allahovu milosti. Kao što se kaže Allah subhanu wa ta'ala, ne gubite nadu Allahovu milosti. Jer u nadu Allaho milost gube samo nevijednici. Oni koji su potpuno izgubili nadu, koji ne, ne, ovaj, nemaju nadje da će im Allaho prostiti. Jer u biti nevijednici vjeruju. U biti nevijednici vjeruju, samo oni negiraju postanje Allaha. I oni osporavaju. Kao kad neko zna istinu neku i dođe svjedoči, dođe na sud i on zna da je tako. I svi znaju da on zna to. A on kaže ne, nije to I tako i ateisti i nevijednici, oni znaju da postoji uh, sila neka koja sve to stvorila, odnosno da postoji stvoritelj gospodar ali on neće da to priznaje. Zato je to, to Kur'an potvrđuje uh, u Suri, ali šara ili ne, kaže i oni su to za, uh, zanijekali, i oni su zanijekali, tu istinu, i oni su to A oni sami su u to ubeđeni. Volmeva odluka, zbog nasilja da su nepravedi i ovaj oholosti. Neće da priznaju zbog nepravde i oholosti. Zato je te oba prilika svakom čovjeku da se obrati Allahu subhanu ve taala, samo Allah može oprostiti, niko drugi. I to je, to je ovaj isto temelj islamskog vjerovanja i da duboka svijest da niko ne može u grijevu oprostiti. Ni shej ni rejs, ni neki svijetac, evlija, nikog grijeha ne može oprostiti. Čovjek u islamu, to je biti suština islamske akide, obraća se direktno Allah subhanahu wa ta'ala, njemu priznaje grije. I nema nijednog grijeha ako se za njeg poknemo da ga Allah neće oprostiti. Pa, pa makar to bilo i nevijestno, ili širk, ili najveći grije. A doćemo do onog hadisa, onom čovjeku koji je ubio stotinu osoba. Odnosu 99, pa kasnije ono stotu, pa tražio oprosta što je da čovjek se može pokajati dok je živi za sve svoje grijehe iako bude iskren u svome pokajanju, Allah će mu prosjeti te grijebe, obzira koliko ih bilo i kakve ti grije si bilo. Započećemo ovo, jeli, poglavlje o Tehubi i Allahoj milosti hadisom koji prenose bubode kaže, čuo sam al a bio je jedan od ashaba Allaho poslanika ili al salatu Kako kaže Ibnu Omeru rad Allahu Anhu, da je Allah u poslanika alaihi rekao Ljudi, pokajte se Allahu, jer ja mu se kajim po stotinu puta dnega. Od to su riječi etubu ila Allah ila estakfilullaha etubu ili. To su riječi te obijel pokajanja. Naravno, kad se čovjek kaja, se kaje srcem, a nije dovoljno samo srcem. Znači, kad, kad je u pitanju teubaj kajanja, trebamo to izvustiti riječima. Jer to je priznanje. Jer kad vi dođete na sud, počinili ste neko u zladilu. I, i, i ova, vi se kaj tu se a nešto priznate, to pokajanje presudio. I to niko ne uzme obzir. Tako kad je u pitanju teubaja, pokajanje za naše glede, moramo tu izgovoriti. E stakvu rumla, etubu ili. Ili dovoljno kazati etubu, ili. Ili nas svojom jeziku, Allah, okay, u kaitiseo oprosti. I ove riječi estagfirullah ve tugulej, poslanik alejhis salat vesselem je na jednom mejdisu sjelu znao po 100 puta i morti. On poslanik kojim su oprošteni i raniji i budući grijesi, on je činio te ruga mi, mi koji smo griješnici, koji smo prepuni grijeha, to ne, ne činimo toliko puta. Itamo va je uslovljena sa tri je li uslova el sharta Prvo, da ostavimo grije. Ako smo činili neki grije, moramo ga momentalno ostaviti. To je prvi korak. Došao sam svijesti, svjesna sam po svoga grijeha i propustila, sad kažem, sad ga ostavljam. Čuvstvo danosim odluku da ga ostavljam. Drugi je da se kajemo u srcu za ono što smo činili, da, pokajanje, da se pokajanje, da nas para iznutra, kažu, da nas para zbog tog grijeha, osjećamo tu grižu savisti svoje i duboko u kajanju zbog grijeha koji smo činili. A ne čovjek se, ovaj, e, da kažemo, spominje svoj grijeh i onako ga spominje kao da se to nikada ništa ni desilo, e, kao da nikada to nije činio te grijehe, bilo da je alkohol, bilo da ne mora bilo. Izraza se s tim, čovjek to, ne sme javno spominjati. Ne smije se, to kao ispadne, kao da se diči time, vali se, ej kada sam ja bio, Jelah je Allah mene putio sad, ali kakav sam ja bio, šta sam ja znao raditi, šta su li znao raditi. To naš smi muslimanima. Grije se vojni uspomeni. To između njega Allah, on to treba kao treba da ga to da mu srce lomi kad se sjeti svoga svoj grija. Da to pokazuje jele dubokim pokajanjem i donošenje čvrste odluke da se to više neće činiti. To su tri osnovna uvjeta pokajanja. Ako hoćemo da navala primi pokajanje Moramo donijeti čust odluku da se nećemo vratiti tom grijevu. Imaju ljudi svi iskušani određenim grijezima. Iskušan. Pokaje se jednom, donese odluku i svi ispunovi uvjeti i opri se vrati. Ili ne donese čust odluku. Fali im u pola ovog šarta ili ovaj zadnji šart. Ne donese čust odluku, nego pokaje se, ostali taj grijev i pokaje se, ali ostane neki tamo nerazjašnjeni stvari u njemu. Hoće li se ikad, znači nema čvrste odluke da se neće tom grijem vrati. Čovjek resmo ima neko iskušanje da stanu laži, hoće slagati. Muslima, Tanja, pije dva hoće slagati. Hoće prevarati. Kad obeća, kad obeća, vrlo često ne ispuni. Ne budi brigu o obećanjima. Koja što ima veze, posudnji opara i obećao da će vratiti za mjesec, prošlo šest, on niti zove čovjeka, niti mu vraća. To muslima ne smije sjetiti zoviti. Ili mu ovaj odugovlači se vraćanjem duga, a može da vrati. I mogo je, postepeno možete. čovjek a, ima naviku iskušanja nekim grijesima, bezalno za nemoral dalje Ili za zarađivanje za, za, za haram i metka. Ne mogu ja, kaže, ne mogu ja moram živjeti. Moram živjeti. Ima otprini naviku da bavio se nekim haram, haram poslom i zaradom. Kada ga Allah uputio, odnosno spoznao, vratio se vjere, ali to grijažnje nije mogao sloboditi. I bori se s tim i onda ne ostavlja taj grijev. Zato je bitna ova čvrsta odluka. E Sada ako čovjek donese se ispuni svoje uvjete pa se opet vrati grijevu, prvo pokajanjemo ispravno. I on opet ima ovaj priliku da se pokaje ponovo za ta grijev. Ali razlika između čovjeka koji donese čvrstu odluku, da se više nikad tom grijehu neće vratiti i padne kasnije opet na taj grije zbog slabosti svoje i čovjeka koji ne donese čust odluku, nego nema malo lezijer, on 20%, 80% vrati, neće se vratiti, ali 20% se zavisuje ako bude kakva dobra prilika za zaradu, možda se i zaradiš, što opet ću Allah to oprositi. Ogromna je razlika između ova dva čovjeka i njegovog pokajanja. Znači, kod ovog prvog Allah početno prima pokajanje. I uprostio me za te grijehe koje je činio u prošlosti, područena linija, jer je ispunio sva tri uvjeta. Kod ovog drugog koji je imao neke rezervije, pa makar jedan posto imao rezerve nije odlučio 100% da se neće raditi grijevnoj gdje je rezervi posto. I u tom slučaju Allah mu ne prima te nikadu. I znači ono što je bilo ostaje. E to, to je ključna razlika između ovog istrenog pokajanja kojim su ispunjeni svi uvjeti i ovog neistrenog. S ovim hadisom, je li, sljedećim ćemo završiti još jedan hadis, koje su slijedi posle ovog jedan dugi i veliki hadis, onoj trojici, koji su izostali iz pohoda Tebuk i koji su zaista jedan primjer, jedan veličanstven primjer iskrenog pokajanja. A njega ćemo ostati za sljedeće ištava predavanje, još ćemo ovaj počitati. Hadis koji govori o posticanju na pokajanje, kaže, je Havaris ibn... Suveit je rekao, otišao sam posjetiti Abdullara kada je bio bolestan, tada, tada nam je ispričao dva hadisa. Jedan svoj, a drugi od labog poslanika Aleksa Lafesera. Muslimovaj hadis nije naveo ga, je naveo Buharije. Hadis glasi, vjernik vidi svoje grijehe kao onaj koji sjedi ispod nekog brda boji se da ne padnu na njega. A griješnik vidi svoje grijehe kao muhu koja mu prođe pored nosa, pa učini ovako, kao da je ono Znači, vijednik vidi svoje grije kao veliku opasnost koja ga može uništiti. A griješnik, svemu se vidi. Brdo grijeha ili brda grijeha, on ništa se ne boji istoga. O to jeste nije svjestan opasnosti tih grijeha. Kaže i rekao je, čuo sam Allaho poslanika ali i sallat kada je rekao Allah se više obraduje pokajanu svoga roba vijednika nego čovjek u pustoj, neplodnoj i sušnoj zemlji koji se sobom vodi jahaducu na kojoj su... Njegova hrana i piće. U takvoj zemlji čovjek je zaskao, probudio se i vidio da mu nema jahlice. Tražio je sve dok nije ožednio. A potom je rekao, vratuš se na mjesto na kojem sam bio i spavaću dok ne umri. Od mu jahlica, nema je pustara, znači pustinja, na njoj hrana je voda, to je prijevost. A u pustinji ne može čovjek obstaviti dugo, posebno ako ne zna preživljavati. Kaže, stavio je glavu na svoju natakticu da umre, čekao smrt, svjestan je. Znači, on je bio svjestan da ne može kroz pustinu pješice, bez rane i bez vode i bez jahalice. Kad se probudio, vidio je, uza se svoj jahalicom koji su bili njegova rana i piće, vratila Allah se više obraduje pokajanju svoga roba vjednike, nego čovjek koji pronađe svoj jahalicu i obskrbi. E sad možemo li zamisliti, pokusajmo zamisliti. Hsebe u takvoj situaciji da da namo sve izgubimo. U pustinji. Danas ljudi putuju kroz pustinju ili legu u prašumu ili nekoj nekoj šumi. Ili recimo da čovjek se nađe i negdje u putuje, putuje svijetom i negdje znači u tuđini izgubi sve sa sobom. I pasoš i novac i sve sve izgubi. I imobiltele, brojeve i sve živo. Ostane bez A ne zna nikog. Nikog ne zna. Nađe se u nekoj stranu, ne zna ni jezit njihovu, recimo. Da malo pokušamo to bolje dočaviti. I onda kada izgubi nadu da će to pronaći, da, da će pronaći svoj spas, sjedni i bez, bez nade ikakvi, očajan, nekomu donesi, pronađu i tu i donesi. Ili on sam nađe to. Zamislite njegove radosti. I u ovom slučaju radost ovog koji kojem se vrata javica u pustinu. Allah Subhanu wa ta'ala se više od ovog čovjeka obraduje, više se obraduje pokajanju njegovog groba nego znači se s ovaj čovjek obraduje svoj jahavnici. I onda trebamo vidjeti i shvatiti kolika Allaho je Allaho do lišano milosti, sami milosti. Znači, e, zato ovdje treba dok učiti širino Allahove milosti i dok učiti šeitanove pokušaje da čovjeka baci u očaj beznačaj, da kaže nema te pokrajaka. Nema tebi pokajanje, nema tebi spasa. Što pa imaš ove grije, pa imaš ove, pa imaš one. I onda kad ti nabroji, samo trebaš, ako te šetan posjeti na te grije, ti samo trebaš Allahu se ukrenuti istreno i tražiti teupu, odnosno pokajanje i oprav za sve te grije. Kad te već posjetio, neke si zaboravio. Zna nekada je šetan biti od koriste. Čovjeka posjeti na neke grije koji je zaboravio. Molim Allah subhanu wa ta'ala da nas učici na pravom kutu, da nam podari želju za za dobrom hayruk i da nas učine donih koji su čestno kajmu amina <tokatik> rabbil alamin letulu qawli hada wastaghfiruh li walakum fastaghfiruh innahu huwal